сила, що стає на твій захист, хоча б для цього треба змагатися супроти всього світу. Може бути ворогом, прихованим, запеклим, непідкупно затятим, страшним у своїй незбагненності і непослідовності. Але й тоді легше, бо знаєш, що і як. Найгірше, коли непевність, невловимість, незбагненність Загадковість Тоді загрози звідусюди А звідки не збагнеш і не відгадаєш І жона в своїй настирливій причіпливості Стає, мов би, жалюгідним сном Від стиски, якого задихаєшся Але вивільнитися не спроможен Як не дано тобі і задихнутися до кінця Отак і маєш мучитися і немає краю Покликаний був Заубуш, і його спитано, чи виконується цей тут веління імператори про те, щоб жодного голуба не було коло палацу. Барон поляпав повіками, усміхнувся самими очима. Імператор був, мов би, покинутий і забутий дім, цілий неушкоджений, а в нім ніхто не живе. Хотілося підійти закричати Генріхові на вухо «Вилікую тебе, імператоре! Я, барон, Заубуш, це зроблю!» Але вирішив ждати. Час – це канат, протягнутий між сходом і заходом. На ніч він складається і від того зношується. Треба почекати, коли перетреться канат. Розпадуться всі сув'язі. Дочекався. Ніхто не бачив того, що сталося, але довідалися всі. Заубуш найперше. Імператриця нарешті дізналася про глухоту імператорову. Нічого в тому б страшного і не було, бо глухота все ж ліпше, ніж глупота. Але Генріх не міг потерпіти, щоб його таємницю було розкрито. Сталося страшне. Її праксія, нехтуючи звичай, мала звичку в часи вільні від дворових прийомів блукати по палацу з розпущеним волоссям. Корона вінчала ці золотисті хвилі. Вона втрачала свою тяжкість і символічність. Сприймалася просто коштовною оздобою. Вблукання в блуканнях своїх євпраксія набрала на Генріха. Стояв коло вікна, спина видавала його напруження, скупченість на чомусь, чи то вдивлявся пильно у щось, чи то мучила якась думка. Їй стало шкода його, покликала тихо. Імператоре, мовчав. Ваша величність. Нічого. Генріху, сказала голосно, ніякого враження. Мужу, гукнула щасили, чуєш мене? Він не чув. Коли зайшла збоку так, що він не міг її не помітити, десь по той бік звернутих до неї очей промайнув переляк, чорно розколюючись зіниці, метнувся тривогою, неспокою, може соромом, але не насмілився пробитися на поверхню погляду, затаївся, пірнув у глибини. Мав би сказати їй, що задумався, через те не чув. Але він, розгублений, ошалілий, від несподіваного викриття, а може від отого розпущеного змісту золотого волосся, кинувся на нею, мов дикий звір, вчепився в волосся, хотів знищити оці теплі хвилі славянського сяйня, рвав, смикав, вона кричала, але він не чув. А чого не чує імператор, того не чує ніхто. Врешті вона вбидрилась йому з рук, відбігла до дверей, мовчки вдарила його з ненавистю в погляді і обіцянкою ворожості до віку. З того дня почалося божевілля. Ще з вечора вона плакала до схочу з журиною. Ніхто їм не перешкоджав. А після нічної учти... Генріх виявив бажання йти спати до імператорської ложниці разом з імператрицею. Їх супроводжували маркграфи і барони, спальники імператорські, чашники. Величезна ложниця не могла вмістити всіх челядинців, бо подія мала сказати б державну вагу. Перші відкриті покладені імператора з імператрицею. З'явився навіть сповідник Адельгейди Абат Бодо і, хоч до ложниці не пішов, але поблагословив свою духовну черж, урочисте роздягання і покладання в постіль. Затягнулося на час досить тривалий. І в праксія мов би, здерев'яніла, тіло їй затерпло, не відчувала нічого. Усе затоптане було грубими чобітьми баронів, п'яних, смердючих, огидних. Невже навіть це має відбуватися в отакій ганьбі? Невже й чутливість людська має бути принесена в жертву імператорським умовностям і незбагненним вимогам державності? Адже пожадання живе в людині з первовіку, при усіх державах, королях і богах, але випускати цього звіра прийнято потаємно. Неписана угода між людьми вимагає темряви, Прихованості, щоб усе відбувалося лише між двома, і тільки для цих двох хай відкриються потреби тіла, вимоги тіла, голос тіла, крик тіла, здригання тіла. Вони юрмалися в ложниці нестерпно довго, нахабно зирили, обмінювалися кривими усмішками, масно плямкали, брудно гмикали. Топталися по мозаїчній підлозі, а й в праксії, видавалося, ніби топчуться їй по серцю. Високі червоні свічі палали з обох боків широкого імператорського ложа в узголів'ї коло збоку поставлено золотий столик з двома імператорськими келихами на ньому і золотим глеком повним густого бургунського вина. Сидячи в постелі, у самих сорочках, Прикриті до пояса легким хутряним коцом, імператор Євпраксія надпили споданих їм келихів, мовчки віддали їх назад,